Radio Tiana, les notícies del vespre. Bona tarda i benvinguts a l'informatiu vespre. L'Alberg de la Conreria forma part del programa de la Generalitat Vacances en Família. Els sol·licitants ja poden preinscriure's en aquesta iniciativa que s'extén a tot Catalunya. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'alberg de la Conreria és dins del programa Vacances en Família promogut pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa ofereix més de 37.000 places a 100.000 famílies amb infants petits, les quals podran gaudir d'unes vacances a preus molt avantatjosos. L'Ajuntament de Tiana destinarà aquest 2011 prop de 50.000 euros en subvencions a les entitats esportives i culturals de la vila. Ho farà a través d'unes subvencions que tots aquells interessats i interessades ja poden sol·licitar. L'oferta d'ajuts econòmics pretén contribuir al desenvolupament del teixit associatiu de la vila. L'associació de futbol Sala la Conraria ha aconseguit una victòria més important en termes simbòlics que efectius, després d'imposar-se per 5 gols a 4 davant el Sant Andreu, líder de la primera divisió catalana. El triomf va servir de d'acomiat del tècnic Quique Vila, que deixa el club per motius laborals. I el club boletiana aconsegueix una victòria contundent a casa del Vall per un 7-3, però es queda fora de tota opció disputar el play-off de Sens a la primera divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van jugar un partit seriós sabent que encara tenien opcions de pujar de categoria. Radio Tiana: Les notícies del vespre. L'Alberg de la Conreria és dins del programa Vacances en Família promogut pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa ofereix més de 37.000 places a més de 7.000 famílies amb infants petits, les quals podran gaudir d'unes vacances a preus molt avantatjosos. Les persones interessades es poden preinscriure fins al 18 d'abril a través del web de la xarxa nacional d'albergs socials de Catalunya, xanascat.cat, o bé del telèfon 012 d'Atenció al Ciutadà. El programa de vacances en família està destinat a totes aquelles famílies que reben la prestació universal per infant al seu càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys en el cas de famílies monoparentals i nombroses. El programa es planteja com una ajut addicional a les famílies i facilita que puguin gaudir d'un temps de lleure compartit, intensificant els seus vincles afectius alhora que potencia i facilita el coneixement de Catalunya. Una tasca que, segons el director general de Joventut de la Generalitat, Antoni Reig, pren especial rellevància en una situació econòmica tan delicada. Són una bona colla d'albergs, sí, hi des del Tarragonès, hi ha el Pla de l'Estany, el de Banyoles, el... hi ha el Mare Déu de Montserrat de Barcelona, n'hi ha naverga i llavors al Ripollès, a la Terra Alta, a la Vall d'Aran, a Osona, a Sagrià, jo crec que estan repartits a l'Alt Empordal, a l'Urgell, estan repartits per, per tota la geografia catalana, de manera que eh, amb això sí que hi ha una bona varietat d'oferta. El preu del programa és de 25 a 55 euros per persona i nit. Els infants de 4 a 6 anys tenen un 50% de descompte i els menors de 3 anys només pagant 2 euros per nit. En tots els casos s'inclou pensió completa des del sopar del primer dia fins al dinar de l'últim en habitacions unifamiliars. El programa també incideix en l'aspecte de compartir i aprendre a compartir les activitats de lleure. Per això s'han programat activitats i espectacles durant les estades. En els torns de més de dues nits s'hi podran veure espectacles de titelles, màgia, pallassos, ioga en família o cans i balls, entre d'altres. D'altra banda, també s'instal·laran espais de joc en tots els albergs que disposaran de biblioteques, jocs simbòlics piscina de boles i mobil per fomentar la motricitat normal i la motricitat fina, una aposta transversal de lliure familiar, segons Antoni Reig. Nosaltres tenim unes estadístiques on sempre fem unes, unes opinions, demanem opinions amb en unes enquestes, i la veritat és que la gent ens surt molt contenta. Eh? Vull dir, la pregunta quina opinió us mereix l'iniciativa a terme aquest programa, hi ha un 84% que la valora com a molt bé i després vas mirant totes les preguntes i Bueno, pràcticament tothom tothom ho valora molt bé la gent que ja ha estat, sobretot és la que, bueno, és la, la que respon l'questa uh, està molt, molt content. dir que les valoracions són molt positives i per això continuem apostant per aquests, per aquests programes. A la preinscripció, les famílies poden seleccionar 5 torns de preferència com a màxim i se'ls adjudicarà un número de referència pel sorteig que es farà el 19 d'abril a la seu de l'auteria de Catalunya. A partir del 21 d'abril, totes aquelles famílies que hagin obtingut pla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 ja poden sol·licitar. L'oferta d'ajuts econòmics pretén contribuir al desenvolupament del teixit associatiu de la vila. El termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a entitats de caire cultural al Registre General de l'Ajuntament serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el butlletí oficial de la província. Els 27.000 euros destinats a les subvencions de les entitats culturals es valoraran sobre un màxim de 60 punts i es tindran en compte elements com la capacitat d'autogestió, la recerca de finançament extern o el nombre anual d'activitats organitzades per l'entitat, que són punts que es tindran en compte a l'hora d'atorgar les subvencions. També primarà l'organització conjunta entre diverses entitats de les activitats. En el cas de les esportives, per les quals es pretenen destinar 22.000 euros, els beneficiaris hauran de presentar a l'Ajuntament de Tiana la documentació justificativa de la realització de l'activitat o activitats subvencionades abans del 31 de desembre del 2011. Les subvencions no justificades abans d'aquesta data s'entendran desestimades. En les subvencions per les entitats esportives, es primarà la valoració atenent les dimensions del club, les qualitats tècniques, els objectius i la seva participació social a la vila. D'aquesta manera, mitjançant una comissió presidida pel titular de Regidoria d'Esports, Joventut i Salut, es procedirà a l'examen i valoració de les sol·licituds i elaboració posterior de la proposta de concessió. Aquesta serà dictaminada per la Comissió Informativa dels Serveis Personals, que es traslladarà a la Junta de Govern Local per la seva resolució.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 L'associació de futbol Sal la Conreria ha aconseguit una victòria més important en termes simbòlics que efectius després d'imposar-se per 5 gols a 4 davant el Sant Andreu, líder de la primera divisió catalana. El triomf va servir d'acomiat del tècnic Quique Vila, que deixa el club per motius laborals. El nou entrenador Jorge Asensio, un exjugador del primer equip, ja treballa amb el conjunt i enenc, pensant en la pròxima temporada. De fet, arriba amb un nou preparador físic pensant en millorar encara més el rendiment de l'equip. Aquest cap de setmanes s'ha demostrat que la Conreria Futbol Salà té potencial suficient per guanyar els millors equips de la categoria, com ho demostra la victòria davant el Sant Andreu. Malgrat imposar-se per 5 a 4, el coordinador tècnic del Futbol Salà a la Conreria, Antoni Brabó, destaca el bon joc ofert per la plantilla, que guanyava per 3-0. Però, com ha passat durant tota la temporada, els tianencs estan destinats a patir. Sí, sí eh? sembla que s'ha de patir perquè s'ha de patir. I, bueno, bueno, ja va acabar el partit, pràcticament no va passar res més. Eh, eh, nosaltres vam obrir molt el camp i no li vam donar cap opció de, de, de, cap, de fer cap intent d'empatar de, el partit i, bueno, victòria amb escuda i, i el resum final són paraules de l'entrenador de Sant Repetua, li ha vist un repàs increïble, aquí. ja et dic, l'equip està cada amb més confiança i ara mateix som al segon de, de la segona, segona volta un dels aspectes que han contribuït a la millora de l'equip ha estat l'adaptació dels tres fitxatges realitzats a meitat de temporada i la recuperació d'alguns homes claus com Tati. Antoni Bravo repassa els números i lamenta que l'equip no hagués reaccionat unes jornades abans. Tot i això, la Conreria és un dels millors equips de la Lliga de la segona volta. Els tres jugadors que vam incorporar a última hora ja s'estan amb l'equip. L'equip definitivament ha recuperat també el Tati, al nostre líder, i bueno, eh, tot això amb, amb, la, amb la intensitat física que ara està posant l'equip als partits doncs crec que, que està sent la clau i la mala sort és que no, que no va passar fa dos dos mesos Perquè suposo que ara estarem, bueno, creiem que estarem molt més altes aquest proper cap de setmana, la Conreria Futbol Sala visita la pista de l'esport-sala Santa Perpètua. Els ballesans ocupen actualment la l'eusena posició i es troben immersos en la lluita per salvar la categoria. Per tant, tot i que els tianencs són clars favorits, serà un partit complicat. El club boletiana aconsegueix una victòria contundent a casa del Vall per un 7-3, però es queda fora de tota opció a disputar el play-off de 100 a la primera divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van jugar un partit seriós sabent que encara tenien opcions de pujar de categoria, però tot i assolir els dos punts, es quedaran una temporada més a la segona divisió. En aquest sentit, el coordinador del club, Enric Cardús, lamenta que no s'hagin donat els resultats necessaris per tenir possibilitats d'aconseguir l'ascens a l'última jornada. Per aspirar a entrar dintre dels quatre primers, eh, teníem que confiar en que es produixin uns altres resultats com és el que el premià doncs, guanyés en el voli Manresa o en la, en la jornada anterior doncs, que el Barberà hagués guanyat el voli Manresa. Aquests dos partits doncs, els va guanyar el voli Manresa i això ens fa que encara que guanyem aquest diumenge doncs, quedarem en cinquena posició i que i no podrem accedir a la, a la promoció de senys. Tot i quedar-se fora de la lluita per l'ascens, les en cas ho han encaixat amb esportivitat i saben que han de guanyar l'últim maig de la temporada. Cardús veu les jugadores amb la moral alta i creu que els partits perduts per un resultat ajustat han estat clau per quedar-se fora del play-off d'ascens. Les noies estan que s'han de guanyar aquests dos partits i, i per això van, i, i en aquest cas eh, doncs, bueno, els van emplear doncs, per guanyar-los, igual que eh, el partit pròxim eh, seguirem amb aquesta Toni, que al final de tot s'ha pues, fet una bona, una bona campanya i, i només ha faltat pues, una miqueta. Són aquells partits eh, que es van perdre molt ajustadament i, i encara ara pues, ens, passen, ens passen la factura. Aquest cap de setmana el Bola tancarà la temporada a casa contra la Vap Girona, que es troba a la desena posició. Serà, doncs, una oportunitat per les tianenques per acabar el campionat amb una victòria davant els seus aficionats. Ràdio Tiana, les notícies del vespre.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 L'entrevista. El Departament de Benestar Social i Família ha obert a les 12 del migdia el període de preinscripcions al programa Vacances en Família. Un dels centres on s'oferirà aquest servei és a Tiana, concretament a la Conreria. En aquesta edició s'ofereix 37.512 places que podran beneficiar a més de 7.000 famílies. El programa ofereix a aquestes famílies amb infants petits la possibilitat de gaudir d'unes vacances a preus molt avantatjosos en albergs de la xarxa nacional d'albergs socials de Catalunya, a la Xenascat, situats en indrets d'interès turístic i cultural. Per conèixer més detalls sobre aquest programa, parlem avui amb el director general de joventut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Reig, bon dia. Bon dia. Doncs aquest programa es planteja com una ajuda addicional a les famílies i facilita que puguin gaudir d'un temps de lliure compartit, una tasca que pren especial rellevància, no? Suposo una situació econòmica tan delicada com l'actual per a aquestes famílies? Sí, és un programa que ja fa el, el portem a terme des de l'any 2005, però que el que pretén doncs, és que les famílies, eh, les famílies que tenen nens de 0 a 3 anys o fins a 6 en el cas que siguin famílies monoparentals o nombroses, doncs, puguin gaudir d'unes vacances a... Bueno, vacances, ponts o caps de setmana, doncs, a, a un nivell doncs, econòmic molt assumible, eh? Uh -huh. Estem parlant, doncs, d'això, 25 euros amb 55 per persona i nit, els nens de 4 a 6 anys tenen un 50% de descompte, i els menors de 3, doncs, paguen només 2 euros per nit. Uh -huh. Vull dir que és una bona ajuda per... per per la família. De fet, eh, ho comentàvem, no? Estan situats, a més, eh, en especials eh, llocs d'interès turístic i cultural, també, per fomentar aquestes activitats. Sí, això es va fent amb tots els albergs de la Txanescat, i per tant eh, al final són, són una bona colla d'albergs, eh, hi ha des del Tarragonès, hi ha el Pla de l'Estany, el de Banyoles, el, hi ha el Mare Déu de Montserrat de Barcelona, n'hi a naverga, i llavors al Ripollès, a la Terra Alta, la Vall d'Aran, a Osona, a Sagrià, jo crec que estan repartits a l'Empordà a l'Urgell, estan repartits per, per tota la geografia catalana, de manera que eh, amb això sí que hi ha una bona varietat d'oferta. El Vacances en Família no només consisteix en passar les nits en aquests albergs, sinó que també incideix en un aspecte de compartir i aprendre compartir també aquestes activitats de lleure, no? Si fan titelles, màgia, pallassos, hi ha diverses activitats, no?, que s'hi poden fer. Sí, l'idea és que bueno, d'entrada el, el, tots els albergs tenen eh, una sala doncs, habilitada per fer el vacances en família. Aquestes sales són unes espècies de ludoteques, on els infants travant des de la caseta per jugar fins a un munt de de jocs diferents doncs, on poder passar a uh, l'estona i estar jugant. A més, a més, el programa també va acompanyat de tot un seguit de, de, de programes amb monitors doncs, que uh, ajuden doncs, a fer diferents tallers per tal doncs, de, de passar i de, i de fer, sobretot, pedagogia. Uh -huh. Quins són els passos que ha de fer una família que vulgui optar al programa Vacances en Família? Doncs mira, es va obrir el, el període, això, el, el dia 28, Ara, fins al dia 18 d'abril, eh, el que cal fer doncs, és apuntar-se apuntar-se a través del 012 al, xan, al xanescat.cat. Uh -huh. eh, aquesta és la idea inicial i després el, es farà un sorteig públic en el qual doncs, es designaran tots els, tots els guanyadors. Uh -huh. eh, aquest any s'ofereixen 37.112 places, Eh, i se'n beneficiaran doncs, més de 7.000 famílies. Déu-n'hi-do. Sí, són 7.000 famílies, 37.111. 37 Déu-n'hi-do. Déu a més s'ha sumat un nou alberg en aquesta nova edició. N'hi ha 25 un més que l'any passat. És a dir, senyal que aquests albergs en un període de crisi econòmica van agafant també volada no? en les opcions de turisme. Sí, l'alberg és el de l'Hospitalet de l'Infant, una residència esportiva àster, Precisament el vaig visitar, ara deu fer un meset enrere, i la veritat és que és un alberg doncs, que, que està molt ben acondicionat, sobretot per tot el que són equipaments eh, esportius al voltant de, al voltant d'aquest alberg. Sí. Sí, és un alberg que està molt bé. I sí, és veritat que cada vegada doncs, hi ha més més albergs que, que s'apunten doncs, al Xanascat i que volen participar d'aquest doncs, programa de vacances en família, igual com també el de l'estiu és teu, que allà també hi ha 28 albergs que ofereixen, ofereixen el programa. Senyal que el que s'ofereix en aquests llocs a banda d'allotjament és una estada de qualitat a nivell familiar, em refereixo. Sí, nosaltres tenim unes estadístiques de... De, de, de, sempre fem unes, unes opinions, demanem opinions amb en unes enquestes i la veritat és que uh, la gent ens surt molt contenta. Eh? Vull dir uh, de, de La pregunta quina opinió us mereix l'iniciativa a terme d'aquest programa hi ha un 84% que la valora com a molt bé. I després vas mirant totes les preguntes i uh, bueno, pràcticament tothom tothom ho valora molt bé. La gent que ja ha estat, sobretot, és la que... Bueno, que és la, la que respon a l'enquesta, eh, està, està molt content. Vull dir que les valoracions són molt positives i per això continuem apostant per aquests, per aquests programes. Recordem que a vacances en família s'ofereix aquest 50% de descompte en els infants de 4 a 6 anys i als menors de 3 anys només pagant 2 euros per nit. Una cosa que ens sembla que no es pot aconseguir a massa llocs, no, aquesta oferta? No, clar, és, és, un, és una oferta destinada, doncs, bàsicament, a les, famílies, a les famílies, com et deia abans, eh, de nens menors de 0 a 3 anys o bé fins a 6 anys. I això és, són vacances, però el programa es diu vacances en família, però això són caps de setmana, són ponts i són vacances de fins a 7 dies. Ah. Vull dir que, que la gent no pensa que ja té les vacances doncs, concretades amb algun lloc, sinó que també se'n pot gaudir igualment, doncs amb tots els caps de setmana que cregui que té lliure, des d'ara al maig i fins al mes de febrer de l'any que ve. Sí. Ara només sortegem, o només estem fent la preinscripció, del maig fins al setembre. I, I després de cara al mes de juliol es farà la segona, la segona preinscripció que n'hi ha setembre o al febrer. Però, però és això, eh? Molt bé. En aquest primer sorteig del 19 d'abril, si no vaig errat, és un sorteig pur o hi ha alguns punts que prevalen en unes i altres famílies? No, és un sorteig pur, que es fa fins i tot a la seu de la Loteria de Catalunya, i que i es fa davant de banda notari, però és un sorteig pur. Mm. Molt bé. Suposo que aquest tipus d'iniciatives, ara que hem de parlar dia rere dia de les retallades que s'apliquen en diferents àmbits de la Generalitat de Catalunya, afavoreixen també a que les persones vegin que l'administració fa més de la seva banda, que no només retalla. Mm. Bé, a mi no m'agrada la paraula retallar perquè sí, sí, sí. El, el que és evident és que el, el que fem és prioritzar, no? El que tenim ara no som tan rics com eren, per tant tenim un volum de, de, de, de, de recursos que cal prioritzar-los, però la, la, la idea és aquesta, no? El que sí que nosaltres també doncs, creiem que hem de fer és dir a vegades no podem ajudar amb, directament amb recursos, podem ajudar bueno, amb, amb recursos econòmics, però sí que podem ajudar doncs, amb altres tipus de recursos. I per tant, des d'aquí tenim... Eh, Bé, bueno, que evidentment aquí també hi ha una bona pila de recursos que també posa econòmics, eh, vull dir que també posa la Secretaria de Família, però que doncs, també tenim tota una xarxa d'albergs que són de la Generalitat i que per tant, eh, en aquest aspecte també és important és compartir-los. Eh? De fet, el nom de la Xenascat eh, definiria un dels punts que molts àmbits estan fent ara en la crisi econòmica, no? Aquest treball en xarxa, xarxa nacional d'albergs, eh, per treballar conjuntament i poder fomentar un, un servei de qualitat. Sí, nosaltres tenim una vintena d'albergs, que són de titularitat de la Xenonitat i que gestionem nosaltres des de l'Agència Catalana de Joventut, i aleshores en el Xanascat eh, se doncs, n'han aderit una vintena més. Per tant, estem parlant d'una quarantena d'albergs associats que treballen conjuntament, ofereixen aquest tipus de programes i fan la gestió de les reserves conjuntament. No? Una manera doncs, de, de, de donar vida a tots els albergs i a més a més doncs, de gestionar recursos compartidament no? uh -huh. i d'esplaudiar-los. De fet, aquesta priorització a joventut, com, com es concretaran altres àmbits? És a dir, se'n veuran alguns defectats més que altres? Uh, perdona, o sigui, alguns de què? De... Tots els àmbits en els quals actua joventut, si sí, doncs, uh, haurà de fer algunes prioritats i deixar de banda algunes iniciatives que s'havien fet altres anys. Bé, nosaltres uh, estem planificant uh, el, el, el que seria la legislatura i el que està clar és que a banda del tema de, dels recursos i tot plegat, la situació de la crisi recau sobretot amb els joves no? mm. tenim un, un, o sigui, un 40% d'atur juvenil eh, que de fet és un 30 si mirant, de 16 a 29 eh? quan parlem 40 sempre estem parlant de 16 a 25 sí. però quan parlem de 16 a 29 és un 30 però bueno, tot i així és una xifra molt, molt alta que a més a més va de o si sigui, anem de 16 a 20 fins i tot arriba al 60 no? per tant això vol dir que la crisi és molt jove molt jove i per tant eh, tenim tota una colla de joves que, que van abandonar els estudis que poder part per, cridats per l'efecte crida de la construcció sí. i que ara doncs, estan amb aquestes edats eh, d'això de 16 a 20, 20 i pocs anys sense treball i sense estudis. No? A més, la, les estadístiques ens marquen molt clar que aquest perfil és un perfil masculí, eh? fins i tot les, la, les noies joves doncs, tenen més sortida que no tenen tant atur com els nois, i que sobretot és una crisi de formació. O sigui, la, els joves que no tenen formació són els que la pateixen més. Mm. Per tant, és evident que amb aquestes coordenades, eh, veient que la crisi eh, afecta sobretot a la població juvenil, el que nosaltres hem de fer doncs és centralitzar els nostres esforços sobretot en, en, en, en, aquest, en aquests paràmetres. Eh? Per tant, nosaltres volem centrar molt, eh, almenys a, a aquests primers anys, s doncs, hem trencar, eh, amb col·laborar, fet molt, molta feina interpredemental i, i, i això hem doncs, poder rebaixar aquest 40% d'atur eh, mm. i hem fer molta èfasi en el tema doncs, de l'abandonament escolar. Mm. Jo crec que aquests són els dos pilars que han de fomentar la nostra acció de govern, tot i que eh, això està d entrega al Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que, que bueno, ja tenim el document de bases al damunt de la taula i que ve regulat per la llei de polítiques de joventut que es va, que es va aprovar a la legislatura passada i que, per tant, és un document que s'ha fet a partir del consens, s'ha fet amb l'Associació Catalana de Municipis, amb la Federació Catalana de Municipis, amb el Consell Nacional de la Joventut i amb el Govern. És un document ampli, que ara el començarem a tramitar com a decret, tal com així ens indica la llei, i que és un document doncs que eh, ens enmarca, ens diu a deu anys vista, eh? però ens marca allà on, allà on, quines són les polítiques prioritàries uh, que estem d'aplicar des, de, des del govern. Uh -huh. Interpreto que en tot aquest procés que comentava aquesta legislatura, també tenen un paper important als ajuntaments a través d'aquests plans de formació que molts d'ells fomenten. Sí, nosaltres amb els ajuntaments el que es va començar promovent és els plans locals de joventut, uh -huh. Eh? Uh, i en la barrera convocatòria de plans locals de joventut que va ser fa dos anys es va aconseguir en doncs, 678 plans locals de joventut de manera que pràcticament tots els municipis de Catalunya tenen un pla local de joventut i evidentment totes les comarques tenen un pla comarcal de joventut mm. vale? això vol dir que eh, nosaltres creiem que la política, la política de joventut s'ha de fer sobretot des de la proximitat s'ha de fer des de l'acompanyament des de i, per tant, des del, des del municipi és on creiem que, que, és, que és un bon punt de partida, i, per tant, d'aquí aquests plans locals. El que sí doncs, que ara nosaltres volem prioritzar doncs, és la qualitat dels plans. Creiem que a nivell de quantitat hem arribat a un un sostre, perquè el que queda ara per fer són municipis molt petitons, i per tant ara batllarem, ara que ja tenim la quantitat, batllarem doncs, per, per la qualitat. Eh? Molt bé, molt bé. Doncs hem parlat de diversos temes relacionats amb mm -hmm. joventut, aprofitant que avui teníem amb nosaltres el director general de joventut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Reig. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, siau. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.